«Послухай, вірний слуга Лентовського, я настоятель Тенецького монастиря. Даю тобі що незабаром прибуду в маяток твого пана і привезу з собою воєводу-райцежу. Тоді, розсудимо, чесний був двобій чи ні, і чи одна на всіх честь шляхецька, а зараз дозволь нам рушати у свою дорогу. Чи ти не віриш, Моєму слову? Образливий регід був йому відповіддю. Вірю, нерготавшись, заявив гусань. А троє його супутників взялися знімати з сідл волосині аркани. Приїдеш ти, святий отче, із паном воєводою в маєток Лентовських через місяць третій а я на той час давно вже на Гакові криком зійду. Коли їхня князівська милість вогнем гніву палає, йому цуполки зараз підкидати треба, а не завтра. І вже тим більше не через місяць. Не гнівайся очі, але мені ліпше сьогодні через Твоє слово переступити, ніж завтра пояснювати князю. Чому відпустив вбивцю князенка Яноша? Єзус Марія, своя пазуха ближче. І Марта, що досі непорушно стояла між Джошем та байдужим сивим, не витримала. Звісно, ближче істерично вигукнула вона, вибігла наперед, відчуваючи як хміль божевільної ночі паморочить голову та вихоплюється назовні хрипким реготом. Знав би старий Лентовський, як синочок його, покійний Януш, на батька рідного лихе замислював, мабуть, винагородив би пана Михала по князівському. Золотом від голови до ніг обсипав би. «Мене, мене собою везіть! Я все розповім, князів, все!» Із присутніх, мабуть, тільки Джош Мовчун розумів, про що йдеться. Хто-хто, а він добре пам'ятав корчму Йошки Мозеля та молодого князенка, у якого Марта на ходу прихопила клаптик ненависті до батька, і відразу скинула ту капусть на кішку бирку. Але Джош мовчав, і не тільки тому, що людська мова була для нього відтепер недоступна, а решта здивовано витріщилися на жінку для Тарантаси. Єдину жінку серед чоловіків, чиї справи там ззаду ми у тугий вузол який би годилося й бащо рубанути ножем. Утім, і до погляду вусаня, котрий судом налапив як кривавої корабель, польська шабля. На диво ні з того, ні з цього долучилися темна звірина лютій страх, майже дитячий страх, як буває, коли перехожий застане хлопчиська за якимось неподобством, і пригрозить розповісти батькові чи матері. Гаразд, нарешті зважився в усань, Збиваючи на потилицю високу смужкову шапку. Сама напросилася. Аго, хлопці, беріть воєводу, А я за жінкою наглядатиму. Якщо справді щось знає, Нехай князеві доповість, Стерво язикати. Останні два слова були вимовлені ледь чутно не для хлопців, які пильно позирали на Михала і не дуже прагнули наражатися на його заряджений пістоль. Нарешті один із них дав коню Шенкеля, тварина голосно заїржала, гримнув постріл, але абак Ян не дав вийводі райцежу як слід прицілитися, і куля втрапила не у вершника, а у вухо тому ж нещасному коневі.